Bidasoaren Bialdetan lan egiteko beharrezkoa diren paper administratiboak xearos berdinak dira. Honetaz itzegin dute bidazoa bizirik garapen agentziak Irun eta Hondarribiko udalarekin elkarlanean antolatu enpleguaren astean. Aurten 16. edizioa betetzen dute eta antolatu dituzten tailer osagarrien artean pol denploa eta lanbide enplegu agentzien teknikariak parte hartu dute honekin batera biddauenenen bialdeetako hogeita zorzi erakunde eta enpresa ezberdinek lan eskaintzak aurkeztu dituzte. Mil bostehun da hemeretzi hautagaitza jaso dira eta aste arte esaterako berrehun hirurogeita zazpi lan elkarrizketa egin dira. Enplekuaren eta Astea, irungo fiko baerak ustazokan osbatzen ari da. Bertan izan gara eta lan elkarrizketa hauetan parte hartzen ari diren lagun batzuekin hitz egin dugu. Frantxesa eskatzen dute gehenak, baina badira bai. Oh. E, bueno, horrengo zezakit frantxesa, baina e, zera idea polita da, bai. Enpresa asko etorri dira, e, ama bost minutuko e, zera entrevistak ematen dituzte, eta prinsipioz e, ondo dagoa. Bueno, onda dago, o sea, generarie oportunitatea em, em atendio, eta, bueno... Ma ikusiko dugu ea sorte dago. Ez, zergatik nire frantzitzabadakit, baina ez, ez da zona. Zergatik nik ez dakar, ez dakar orain dik elapuro, el ez. Orduan, ni eletiztete e, moduloa egin nun, eta eletiztetea biblia txanari naiz. Aurtengo edizioan egun da Maikal han dituzte, eta auta gaitza prozesuan parte hartzeko mila bosteunda emeretzin lagunek izena eman dute.